Лишившись на людях тим самим славним і лагідним хлопцем, він наодинці щораз глибше порунав у самоспоглядання, дедалі більше замикаючись і зосереджуючись у собі. Через своєрідну аберацію внутрішнього зору лікпомовий уявляли, що він чим вище підноситься над людьми. Хоч насправді він провалився в одну з душевних ковбань, яку легко спіткати на життєвому льоді. В засліпленні йому здавалось, що з нього спадають якісь пута, що він очищається і звільняється від тисячолітніх забобонів людськості та вступає до чистого, незацікавленого сприймання життя, до безстрасного його поцінування. Навкруги зрушувались підвалини, розв'язувались страшні противенства, розлягались могутні громи прийдешнього. І в цьому перевісному хаосі нового життя, серед крові й буяння, запалу й жаху, у вирі неповторних подій, такий собі льово-род трезатайливо крить кома, чужий усьому і усім, Простував свою власною тропою, уперто длубуючись у чодернацьких думках, що невпинно в ньому плодились. Втім, йому допомогли, звісно, старі книжки, що він споживав уривками гулящого часу. Книжки людської мудрості. На цигарки тоді драної оті запорошені й пожовклі твори, де розум людський силкувався все з'ясувати і збагнути, споруджуючи в суперечливих думках вічні пам'ятки своєї спраги й неспокою.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 до їхньої частини на польський фронт 1920 року, із яким у Льови нав'язались щось ніби дружні стосунки, найбільше через те, що лікпом брав на себе всю найважчу й найнебезпечнішу роботу в лінії вогню. Та стосунки ці й рувалися, коли по скінченні війни товариш Славенко негайно вернувся до безпосередньої своєї праці в лабораторії при Київському інституті, А лікпом Роттер, нарешті демобілізувавшись, вирішив ще глибше віддатись праці в лабораторії при своїй власній особі.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 Так просто в його житті сталася друга катастрофа, друга моральна контузія, що знову його спустошила і заперечила. Льова вертав додому вельми збентежений. Що Юрія Славенка треба доконче познайомити з Мартою, це здавалось йому доведенням без доказів. Він цікавий, розумний, вона може в нього закохатись, думав він. І за мить його обпадали страшні сумніви. Проект обертався в нісенітницю, хворе уявлення. Може, вчений взагалі не схоче з ним знатися? Так ніж, вони здибалися разів зотри за цей час, і той навіть заходити запрошував. От він і зайде. У всякому разі треба спробувати. У всякому разі, переконував себе Льова. Він тримтів від хвилювання. Власне, вчений був у нього єдиний знайомий, якого він міг без сорому рекомендувати дівчині.